Читанје свјетог Еванђелја по Луки Слава Тебе Господи, слава Тебе Слава Тебе Господи, слава Тебе Слава Тебе Господи, слава Тебе У врјеме оно, дође I gle čovjek zvani imenom Zakej, i on bješe starješina carinika i bješe bogat. I tražaše da vidi Isusa ko je on, i nemogaše od naroda, jer bješe malo rasta. I on potrčavši naprijed, pope se na divlju smokvu da ga vidi, jer je pored trebalo da prođe. A kad Isus dođeno na ono mjesto, pogledavši gore, vidi ga i reče mu: "Zakejo, siđi brzo, jer mi danas svalja biti u domu tvome." I siđe brzo i primi ga radujući se, i svi koji vidjevše, negodovako govoreći kako uđe. Da gostu je kogrešnoga čłowieka, a zachy stadej reče gospodu, Gospoden evo poleimaja svo gadaću siromasima i jako koga neči možte tím vratiću četve rozstruko. a Ius mô reče, da nas dodee spasenie domotlovo me.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 I primojatirrskog i sidonskog, koji dođošen da ga slušaju i da se isceliju od svojih bolesti, od koji ko i koje su močili nečisti duhovi i cejivahu se. I savna otražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila izcejivaše sve.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 I kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog sinja čovjekijega radujte se onajdan i igrajte jer gle velika je plata vaša na nebu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 150 kila da rade na vratilu u serijama da prave veliki broj sklekova, čučnjeva da udaraju po džaku da trče ima tu i sestara koje mogu u onim fitness klubovima da postižu dobre rezultate posmatrajući tamo one indikatore koji govore o fizičkoj kondiciji mi ovdje govorimo o duhovnoj koju nemamo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 Razbojniku otvrzal jesi raj, Mironosicom plač preložil jesi I apostolom svojim poveljil jesi, Kaže se da je gospod razrušivši krstom svojim, stradanjem svojim smrt, radikoga Radi nas. Smrt. I Bog, kakav odnos imaju? Otkud to da gospod se bavi smrću? Šta će njemu to, braći Vječni Bog. I on sad sa smrću da se rve, da je ruši, da je satire. Radi koga, braći se sese? Jel smo se zapitali. Radi koga je ovaj krst? Radi Radi nas. Radi svakoga od nas, lično, ako krst ne doživimo lično, ne možemo ni saborno. Ne možemo mi onda da doživimo onoga koji je raspet na njemu, koji je njime satrao smrt, razrušio smrt. Razrušil jesi krestom tvojim smrt. kaže se u to paru Vaskršnja sedmog glasa. Razbojnika...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 Da je gospod razrušio krstom smrt, uveo razbojniku u raj, mironosicama, ženama, plač, pretvorio u radost svojim vaskrsenjem. Što plačete i što tražite živoga među mrtvima? Znate ono kad je rekao Mari Magdalini i mironosicama. A onda kaže i svojim apostolima zapovjedio si ovo je sad mnogo važno i ovo smo htjeli da isaknemo svoim apostolima zapovjedio si da propovjedaju da se ustao iz mrtvih i donio i darivo svijetu veliku milost Kad đavo dođe i kaže jevi šta ti tražiš ovdi mi ćemo mu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 To nije manje, to nisu neke To nije ni fizičko zdravlje, braćo i sestre. To nije produžetak života od 100 na 200 godina ili na 200 miliona godina. Velika milost je oproštaj grehova, zdravlje duše i vječni život, večna svetlost. Danas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 Velika milost. Međutim, ne odreagujemo svi kao što je Zakhej odreagovao. Zakhej, vi ćete pročitati ovo evanđelje, potrudite se još jednom, a bilo bi poželjno da pročitate i tumačenje Vladike Nikolaja u njegovoj omili. Šta se tu zapravo svi izdešavalo? U susretu sa gospodom Zakhej se promijenio.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 I nikom više, to je nemoguće, braćo i sest, to je bukvalno nemoguće. Pa gdje je onda? Evo ga. gdje je? ovdje. I ne samo ovdje, u ovom trenutku, u mnogim manastirima i naše crne gore prisutanje. prisutanje ovdje, u hramu Svete Petke, u ovom trenutku, isti on je prisutan. Sad je prisutan u starom gradu, gore u Stanjevićima.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 Od nas se očekuje promjena. Ne možemo biti sa Bogom, a ne mijenjati se. To je bogest. To je smrt. To je, braćo i sest, to je djavovi se mijenjaju u prisustu Božjem. Bježe. A čovjek ostaje ravnodušan, mlak, hladan, tvrdoga srca. To je nemoguće. Mijenjati se, to je pokajati se. Zakjej se promijenio. Pazite, Poga imanja svoga daću siromasima. To nije bilo malo imanje, braći i sese. Poga imanja svoga daću siromasima. Iako koga ošteti ih, vratiću četvorostruko.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 On se odvojio od tog imanja. On je, braći i sese, primio veliku milost. On je očigledno naslijedio neko drugo imanje. Mnogo vrednije i važnije od ono koje ima. A koje je to imanje? To je blagodat Božija. To je carstvo nebesko. To je car koji mu je ušao u kuću. I o kakvom imanju može da se govori? O je vrednosti tog imanja?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 Loša orijentacija. To ne može, braće, i sad, to je bovest. Opasna, džavolska bovest. Ako primamo Hrista, mi se moramo promijeniti. Ne moramo da ga primimo. Zak je je tražio da ga primi. Nije mu gospodu trčao u kuću, nego se da pošto bio nisko rasta, popeo se na smoku da ga vidi. Znat. Tražio ga je pogledom, pažnjom srca,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 A zašto? Da gledamo jedni druge? Da osuđujemo jedni druge? Ne. Trebalo bi da smo ovdje došli Hrista da gledamo, njega da vidimo. A On, vidjevši našu pažnju, molitvenu pažnju, nerasijanost, ne voli gospod, braći i sestre, da vidi kako izlazimo iz hrama. Ne voli gospoda da telefon u crkve, a mi izlazimo da se javljamo. Ne voli to gospod.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 Svakog dana ću čitati tvoju riječ, pomoći ću bratu, ako sam koga oštetio, vrati ću, ako sam kome dužan, vrati ću, oprosti ću. I sve ono što se od nas raži i što savjes nalaže na nas, da se promijenimo, braći i sestre, jer je gospod došao, u nama je.